se buhan i dhe më duaj të rrit kam kundërshtuar e nisurën e Xhamatin janë disa çështje të cilat quhen çështjet e besimit do t'i sheroj mësha në një ndonjë kohë Për shkak se ky libër njihet si akide tjetër nuk ka nai nai libër tjetër që shpigon nai akidet akidet e Islamit sa të dush sa të dush sa të dush ka libër tillë libër të cilë shpigojnë akiden e Islamit ka më shumë pic Ky është një libër që ka shumë dietar ka shumë libër të tjerë kupton Ne po lutëgojmë të të të që ka treguar këy, kupton? Duke treguar argumentet atë që ka ka thënë që është e vërtetë, duhet të treguhet edhe ashtu aty kush e gabim dhe ç'është gabim, kupton? Gjëra shëra, pra ja vetëm rrugë vono. Sigurisht, Akidia, ti je vetëm se çdo kush ka shprehur disa gjëra dhe ka treguar disa aspekte. Nuko që, domethënë ke disa çështje janë treguar në një libër se tregoni në një libër tjetër. Vetëm se të gjitha rreth Akide, besimi te Allahu rati Allahu, siç ka thënë profeti sallallahu alajkum, kur jeni një fshatar, edhe u themur Allah tha un nuk di tha ti lutem Allah se çi duhet të sti dhe muadhi tha edhe po un tha i lutem Allah të mbusen xhenet m'lakova xhennebe edhe tha porizon se ne do ne rathi çaq ksa i vim tha rathi çaq ksa tha rasullallau mi vargu kështu që njeriu do të thonë edhe pse nuk ka do të thonë mund si ti lutet Allah do të thonë në formë do të thonë të bukur ose të tashu ti lutet thjesht Allah të mbusen xhenet m'lakova xhennebe fal gjënavët mëshiro kjo është gjitha kjo është kuresorja Mirë. Thamë, dhe të të dosjerojmë tu, akide Sunnëri, fela, والgjema a kide në ehli sunetit gjemaatit. Gjë më dhe në ehli sunetit. E përë dhe të ehli sunetit. Dhe të ehli sunetit o lë gjemaatit. O lë gjemaatit. Kjo është termë njështam kështë termë që thunë qëtë ehlisunë në të olë gjema ose gjithemi shqipe ehlisunetit dhe gjemati qëfar kemi për qëllimi fjallë ehlisunetit dhe gjemati fjalla ehl në gjurë në arabe ka shumë kuptimë po këtu qëllimi është dhe më thunë ndjekës ndjekësit ndjekësit e sunetit të cilët janë të bashkuar ndjekësit sunetit Sunet i thamë Nëse e mani mëndë të kemi të reguar në mësimin e kaluar Që i fele hadith Qo këpë tjim e fele hadith? Kus në e thot? Kus e manë mëndë? Më Se të shito të i përsevisim dhe gjëre Kjo është dije, dije dhe më hëndë Ta mëmë dije, nuk është këshu Vedëm ligjerat, a këllë bukra Dhe mund që i dhjojnë I dhjojnë para 5 minutër dhe mas 5 minutër Po të pyrë si manë mëndë më Aha, Aha të cilët i dedikohen profetit sallallahu alaihi wasallam. Thamë që suneti me hadithin janë të njëjta. Me një kuptim vin. Si vjen e sunet, si vjen e hadith. Kështu që kur themi të ndjeksi të sunetit, që themi ahlusun eh ndjeksi të sunetit. Sunetit. Nuk kemi përçind ndjekës të sunetit, ndjekës të sunet, sunet, sunet jo sunet, nuk kemi përçind sunet llikun që janë njerëzit, a? Mosë ngatroni se Syni ligu kjo është domoni një, një kuptim tepër i ngushtë domethënë. Ajo është, është rruga po e Profetit paqja qoftë me ai, është vërtet, për rrugën e Profetit paqja qoftë me ai, por është diçka tepër e ngushtë. Nuk është ky suneti i Profetit paqja qoftë me ai. Suneti i Profetit paqja qoftë me ai është diçka më e gjerë, dhe treguam që është rruga e Profetit paqja qoftë me ai, me të cilën përfshin fjalët e tij, veprat e tij, pohimet e tij, edhe të cilësit e tij. Në qartë. Sot i vonmto Hawi u tregu hu të, hauju, të do shpjegoj akidenë, domethënë besimin e ndjekësve të sunetit të rrugës e profejas të ne, të cilët janë bashkuar, o lgjema a, thët, të bashkuar, lgjema a në gjurë në rabë, lgjema a në gjurë në rabë, në thot, në thot grup, grup, të më dhe, kur je grup, të më dhe, nuk e shpëndar, je, je grup, të më dhe, të më dhe, ndikës e në së nejtet, të cilët janë të bashkuar në të ndjike, të cilët janë të bashkuar në të ndjike. Edhe, ndijë ke sunetën po të shikosh ky ky thelëtermi që është el sunneti ul jumaa ky përfshin ato argumente të dhe cilën treguam thon kush janë argumentet e islamit është ndijë kuranit e sunetit profet sallallahu alajhi wasallam dhe rëni dekorte ummetit islam po të shikosh ndijë sunet çdo thot normalisht ndijë është e kuranit se nuk ka mundësi një person ndijë sunetit le kuranit e thot el jumaa nuk janë bashkuar të bashkuar këtë gjë do të thon që kanë rënë dakord në të ligjë dhe të treja parimet e islamit dajë ky si term ky si term nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe kjo është rëndësishme për të për të ditur, kështu mund ta shkruani po dëshironi. Ky si term nuk është nuk ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem dhe nga të para dietar, tucilet e kanë përmendur këtë term kanë qenë kanë qenë një prej profesorëve të Imam Buhariut, një prej profesorëve të Imam Buhariut. Imam Buhariu kur ka vdekur Imam Bukhariu ka vdegu në vitin 256 hidrit Në më thënë një për profesorëve ti më 200, Në më thënë është para vitëve 200 hidrit Qartë? Para vitëve 200 bëtë qalë Në më thënë nga që nga selefët tanë Nga të parët tanë Nga të parët që, që kam mëndu të termë E hlesun e të olë gjema Nga është një për profesorëve të imam Bukhariu të vërdra 256 hidrit Imam Bukhariu Një për profesorëve ti. Ta shti del pyetja, mos është kjo gjë val, gjë e renfe, mos është kjo gjë e renfe, dhe më thënë që në kone Prof. Salim, s'ka kësa e këzituar, kjusit term. Edhe në kone tabinve, dhe ka ardhën mbas kone s' tabinve. Ta shi dhe unë një dhe më bëni halal, dhe për në di dhe më që nivelli, nivelli dhe më thëni, i pësmarë su do të thonë është ndryshëm. Disa për shumë disa për yush do të kan nivel, do të thonë që kanë një uri kafeje, kanë domosë disa njohuri të të, të mëparshme. Disa për yush mbase nuk kanë. Ne do kemi bërë të kemi përgatitur si një që të jetë domosë për nivel natyrë që dëshiron të mësojë dije. Prandaj kush nuk e kupton diçka mund të pyesë, ose mund të pyesë më brapa, thonë se ka paqarta. Ë? Po brapa paqartë. Pa, po pyesin fund. Atëherë thëm erilsuen xhema ky është një term. Tash ç'është en Islam, do të thonë nuk nuk është problemi tek tek emrat, vetëm tek termat, sa sa është ideja që mban do termat. Domethën ë Islami nuk shikon thjesht emrat, por shikon kuptimin që mbartin ato emra. Kuptimin që mbartin ato emra. Edhe për këtë ka rënë dakord gjithë jetarët e Islamit. Shkolit, edhe për këtë ka rënë dakord gjithë jetarët e Islamit. të është i delë pyetja. Qishtë ju djetarët që të përmëndi këtë lojë e mritë veçant, që qohë të ehlisunit e olgjema, ndikës e të sunetit, që të janë bashkuar, ndikës e të rrugës profesat së në janë bashkuar, të bashkuar të rrugë, që qështë ju djetarët përmëndi të termit, kur ne, ne qohë e musliman, musliman, nevojë e kësaj herë të parëse, do, do të duhet të rregoj tash historikun se si kanë ardhur ngjare dhe pastaj do do ta shikoni vetëm thonë arsye pse janë detyruar domthonjëtar që të përmendin termat të tjera që të bëhet dallimi në mes të vërtetës dhe të kotës. Dërgoi Allahu subhanahu wa taala profetin e tij sallallahu alaihi wasallam për të mësuar njerëzit vërtetën. Zbriti Kur'anin, i dha atë sunetin e tij profetit sallallahu alaihi wasallam, për të gjë folëm. Vëzhgji profetin sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë njerëzit ishin një. Një besim këshën gjithë Një besim këshën të gjithë Derisa Ndo dhe në konflikte në mëtë njerëzve Edhe origine këtër konflikteve ishin Disa njerës A cilët nuk ishën musliman Edhe hynë në islam Për të kryuar përçajnën e mëtë muslimanve Për të kryuar përçajnën e mëtë musliman Dhe nga të parët që njifet Nga të parët që njihet Uh, Për këtërë personë, kush ka qenë? Ka qenë një personë i cilë që të Abdullah ibn Sebe, Abdullah ibn Sebe, el-Jehudi. Allah, hështë që të kompionë që këtu, po të që më pa Allah që të ke mundësi të uh, shtuja më ndëj. Që vëtë uh, Abdullah ibn Sebe, e të të fshim tërë. Abdullah ibn Sebe, njështë që futë, shfaqe vetën sikur bu musliman dhe qëllimi i tij ishte për për përçar muslimanët. Ai krijoi me të vërtetë domthonë arriti arriti me ndërmir një sukses të çuditshëm në përçarjen e muslimanëve dhe krijoi probleme shumë dhaja, të mëdha, të cilat domthonë ngjiston edhe sot kësaj dite. Ai krijoi një grup. Po, kjo që është Çokolathmani, gjithashtu. Krijoi grupin e quajtur grupi Shiave. Ëh, rëndësisht më çdidbim shkur djero, të gjeroj që keni para për çfarë bëhet fjalë. Atëherë do të thonë vdiqen vdiqë profet sallallahu alejhi dhe në kohën e sahabeve, gjithë sahabët kanë qenë një, besimi i tyre kanë qenë një, derisa dolën dy grupet e para, të cilët do të thonë ne mund të neqim gjuhë shipe qum sekte. Kjo mosë gjeni që që janë sekte. Dijen që mund të janë sekte. Si çam bektashit për shemb, ose si çia shiat për shemb që në në Irak, ose lloj-lloj sufite në rad sekte. Rëndësishme në rëndësishme rëndoj që i, këto dë më thonë në origjin e këtyre dë më thonë që ne qëmë sekte ose dë më dërush e grupëve të humbora që u në të terminisë tam që u në grupe të humbora origjin e këtyre dë më thonë në ishin 4 grupe 4 grupe të janë baza e grupëve të humbora Grupi parësht, grupi i khawarijqëve e në khawarijq e në khawarijq E dhe shun, janë qëtër këvaraj një felë a kharëgjë Një felë a kharëgjë, zëmë një felë a kharëgjë një në rapë? Doli Doli Kharëgjë shumës, një e si kushës, është kharëgjë Ne dhejmë i Shqipë, harëgjë Dhe më dhe, ata që rrinë rrugëve, që flenë rrugëve një qymë harëgjë Pëse që në harëgjë i Shqipë ata? Sepësa ta nuk kanë shpi, por një për jashtë ta, një të dalë Për në e nga kjo ka ardhë, kjo harigji dhe mi shqip në Kharigj ish në arabisht, Kharigj, dhe kta e në qytur Kharigj Për rësue Sa ta dollën kundur muslimanve Dollën kundur muslimanveve me shpat Nduke i nëzirë musliman nga feja islame Zdë kush i bëndë një gabim të vetëm Një gabim, ata i qunë një qafir Ndall nga feja Edhe origjin e kësa e është Ata do më thënë Fonën kundur aliut radhiallahu anhu dhe për parë, liut, vran, në thmanë, rradi Allah, që ishte halife e musimam dhe, do në kundra liut, edhe mua aujes, edhe i quitan të dy e ta qafira. Istorie, dëmënë, në shpak fëtë, i shpak i gjatë, bërë shkurëti mishë dhe më thëmë, në në përtreguj që kushën të hauar i gjithë, se nuk do flasim të që për ta, po që kërion një përshypë një për së kushën të ta. Thamë në një donë nga grupet e para, të cilët kanë dalë dhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam ka treguar për këtë. Ka treguar 100 kohëti për ta dhe ka parë një person i cili shkoi tek profeti sallallahu alejhi dhe sallam dhe i tha atij, "O Muhammed, mbaj drejtësinë ose nuk mbaj drejtësi." Nuk më drejtësi. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe sallam i tha i mirë i tij, "E kush mund të mbajë drejtësi po nuk mbaj të undrejsi." Atë ku e largua i tha sahabeve, "Ka për të dalë, ka për të dalë." Dietar kanë thënë dy kuptime, ka thënë Dhe, dhe i hi, ka thën, ka në zë zëje ka kë هون ka dy kuptime. Ka për dal disa kanë dhënë kuptimin e është ka për dal prej pasardhës të këtij ku disa kanë dhënë ka ka për dal si ky, për lloj të këtij disa njerëz të cilët do një të tillë adhurim që ju do ju do du, duke të duket adhurim ju i më parë adhurimin e tyre ka ka vlerë thotë. Mirëpo ta dalin nga Islami thotë, si ç'del shtiza kur hyn kur hyn tek sinjëza dhe nga ana tjetër. Kjo për dalin Islami. Domthonë që njerëz të cilët Hu në Daniston nuk mosi mos shtroi domosdoshmë turim. Ky shëllin profesor Sanim. Dhe profesor Sanim ka treguar për këta Haurixhë se këta çfarë bëjnë? Këta vrasin muslimanët dhe nenë mos besimtarat. Dhe kjo që ka ndodhur me rreth me ta. Domethën këta ishin nga grupet e para të cilët dolën dhe çfarë bën këta? Ku është problemi këtu? Problemi këtu është që këta kundërshtuan këtë parim të cilën fam në Kur'anin, kundërshtuan Kur'anin. kundështuan sunetin e profetit sallallahu alin sëllem, kundështuan dhe rënit dhe korte djetarëj që vë dijshmahën. Në më dhëmë po të shikohëni, humbja, nga erdi humbja të tjurë njërëzë, thëpësa ta kundështuan tre parimet bazë të islamit. I kundështuan të to. Përëndaj, Imam e, Imam, sa një persa mund të them që ishte Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, bën një dialog me ata, ishin 12 mijë veta për këtyre. Vajti për të bërë dialog me ta, edhe kur vajti kishte veshur një rrobë e cila kushtonte 500 dirhem, 500 dirhem, domethënë 500 parë për argjendi. Po o pse 500 parë argjendi nuk kishin nuk ishin pak atëherë domthonë. Edhe kishte veshur gjithë rrobën e mallë dhe i tharën asht ke veshur këto rroba edhe i tha, si mos e si mëse vesh të gjek këtë robë, kur këte ka veshë u profetit, sallam sallam, kërdojnë për parë njerëzë që i priste, njerëzë që vini nga mretër të huaj, edhe të i qepë në gojnë, në tësipse, e pa ndonë që i kishë veshë profetit, sallam sallam, së kërë që të thoshit. Ater i than, ata, i than, i than, Abdullah ibn Abbasit, radhi Allah në hum, që ne kemi tre probleme, në tre probleme kërësori që kishë që i ishën shkaktar, që ato përçan nga gjemate dhe u lërguan. Problemi par ishën që ata than që a liu i luftojë atë atë cilët e kundushtuan atë dhe nuk mori robër në më të tyre. Nuk mori robër në më të tyre. Edhe i tha abdojmë në bazi, kush për ju është dëshiron që në në jua ja ishët me vë të bresh. A të e qepë e gojnë, thëmë dhe kortë. I gojnë kort, i para. E dyta, i thanë Aliu dhe Muawiya rënë dakord që në të gjykohat ndërmjet tyre me njerëz në kokë që Allahu ka urdhëruar që të gjykojmë vetëm me Kur'anin, marrim marrim ligjin e tij si gjykuës. Edhe gjykosh me diçka tjetër për veshin Allahut, atë për vesh ligjin e tij, kjo është kufur, zero feja. Edhe shpjegoi Abdullah ibn Abbas, u nuk e ku munduash kush që ti që ti të shkruani këto gjëra, sa do thjesht për të treguar të problemeve këtyre, ëh. Para mos u shqetësoni, mos e këto të ken kohën e vet për të, të, të treguar inshallah, po. Pse i dëgjon tani Kërë të gjëshë pasaj që të vinë të mamë, mund të janë rritë të gjimë edhe i kuptonë në mirë në shala. Edhe, i thotë Abdulebn Abbas i këtyre, për të qërshtje, i thotë, ju, ju përthoni dhe mund që aji që gjykon me, me njerës, mërës njerës i gjykus dhe e Koranin, që o të qafirë. Këta shmentin kënë i thotë, nëse u, u sildë në argument e Koranin që këlejohë, ta në të nësildë. Ta ka thënë Allah subhanu wa ta'ala Fëbëa thu hakeme min ehli E u hakeme min ehli ha I jurida islaha, i slaha i wafiq Allahu bëjna huma Ka thënë përburi dhe përgruan Kërë ata zinë me një tjetërin Tho të të mërën një person nga familë e ti Një person nga familë e saj Dhe, dhe të gjykojnë në më tërët dyve Nëse ata duan pajtim pa Do të japi Allah subhanu wa ta'ala Allah subhanu wa ta'ala Gjithar shtu dhët Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala P vë, do të thotë kur shkon kur shkon hax, ai që vesh i hramit, nuk e lejohet që të që të bëj gjë e tillë. Një person vret një lepur thotë, vret një lepur, u thon. Atë do të do mal dy persona prej au, të slam, për muslimanë që gjykojnë se ky lepur më çfarë është e barabart në Islam, që ta thëni kë kurban si shlyeri për këtë lloj gjë që ka bër në hax. Eto thotë well, thot Allahu subhanehu ve te Maide yahkumu bihi dhawa adlin minkum. Jo fundi është Maide është nga nga faqja 6 në fundi. Po gjykojnë dy personat të drejt për yush. Po thoni pashalla Allahu. Kush më e vlefshme? Të marrësh dy personat për të gjykuar për gjakun e një lepori apo të marrësh dy personat për, për e atë më të gjykuar për gjakun e muslimanëve. Edhe do të thonë param dakord. Edhe për 63 të renditjes do të thonë që u kthyen për këtyre, nda 12000 u kthyen për këtyre 8000 veta, ngjen 4000. Mund dialogojnë dhe një prej pyetës që u bë Abdullahi ibn Abbasi këtyre, që ishte pyetëmë që i la ato, do të them negojmë, me gojë mbyll, nuk in çfarë fort, çfarë thoshin. E për dikta Khawari xh, siç ishin grupet e parë që dolën kundër muslimanëve, a ka ndonjë prej sahabëve të që është me ju? A ka ndonjë prej sahabëve që është me ju? Ata pan djathas majë në pozvuri ja si asim prej sahabëve. S'kishin një prej sahabëve tyre. Kjo tregoi që ata i kundërtuën të gjithë sahabët. Domethën kundërtuën Xhmaun. Sepse Xhmauni ato kush ishin sahabët, ata ishin dietarë që ishin njerëz që kishin kuptuar fen. Ata e kundërshton të gjithë, ndonë diçka krejt ndryshe. Sigurisht që kundërshtuan dhe Kurani, profet i paqja mbi të, bile profet i paqja mbi të kishte treguar se këta do dalin e do vrasin muslimanët. Edhe ai ka thënë të profet i paqja mbi të këtë grup i ka qyetur qendë xhehenemit. I ka qyetur qendë xhehenemit. Gjithashtu kundërshtuan dhe Kurani, sepse Allahu thon Kurani, "O ai që nuk i bindet besimtarin me qëllim, atëherë shpëtimi i tij është xhehenemi, duke qëndruar aty, dhe Allahu është i zemëruar mbi të dhe i mallkon dhe i përgatit një dënim të madh." Sure 4 të të kush vred një musliman me dashje të të ërzemruar Allah për ti e ka malkuar edhe ka përgatitë për të një dëni të dhepshëm dhe e në tishme që këta i zhin një një për i grupën e të parët të cilët kundushtuav të të treparime shikot dhe më dhe humja, humja këto. Në pik, një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Kta kundëstojnë çështën e besimit. Kupton? Kta, domethënë, zot futem dashnë detajet e këtyre, he, sepse kanë sa probleme që mos mos u krijohet domethënë kshu. E, po, domon e rëndësishme domoni që kta domethënë kundëstuan në çështën e besimit. Por ende thashë domon që kta ç'bëjnë? Kur thotë kur kur një person bën i gjunaafta që një çafir ata. Për shembull, nëse ti nëse ti pushu gënjeve, po gënjeti që u çafir. Dhe fali fali është njerëz të çuditë, pse njerëz që, dit, njëzit që njëzit nuk kanë dije nga feja e Islamit. Kur shkoi një person që është musliman dhe bën i gjunaf, apo kush e zë muslimanin, kush është besimtar, kush ka të kupton edhe e nxjer nga feja e fare. Nikojë thonë që kjo s'do thotë që e nga feja, por kjo s'do thotë që është i plot. Në muri që është gjunaf, ja pa kësom besimin, merr gjunaf te Allahu, edhe nëse nuk pendohet mund do të, të dëlojë në xhenem. Por jo se del nga feja e fare. Nikojë po këta njerëz të cilët thonë të lëgje kur gjykojnë për të tjerët, që i shohë muslimanin gjykon të lëfor, thonë ai është besimtar sepse boli gjunaf. Ku është për vetë aty, ku e pyetun besimtar në zemër? Do ja, të them që ta janë ngjyra e al-Khawaris, ndërsa janë në murxhe. Dhe murxhet kanë kundër al-Khawaris. Tashi do të them në grupet e para thamë që dolën ishin al-Khawaris, dytja janë Shiat. Shiat. O Belo, do të shpogun tani, për këtë do të flasim ne. Shiat nuk kanë ndar për këtyre grupeve, kanë lidhje me këta fare. Edhe edhe pse domethën burimi i dalisë këtyre domethën është pothuajse i njëjti vend, por nuk kanë lidhje me këta. Themeluesi i shiave është ai person i cili u thashë quhet Abdullah ibn Saba al-Yahudi, Çifut. Ai ishte themeluesi i këtij grupi. Edhe qëllimi i tij është që të krijojë domthonjë përçarje në nëpër të muslimanëve. Të krijojë përçarje nëpër të muslimanëve. Dhe ky domthonjë arriti të shkojë llogorit që në fillimin, që në fillimet e veta, arriti deri në atë gradë sa pretendoi domthonjë që Aliu është është Zot. Qaliu është Zot. Dhe në atë gradë arriti Domethën fillim fare po thoshin që Aliut i takon që të bëhet prisi muslimanëve përpara Ubeikut Omeri dhe Osmanit. Pastaj thonë që Aliu është më i miri se Osmani dhe dhe, dhe Ubeiku dhe Omeri. Pastaj thonë në fund shajnë sahabët e tjerë, domethën ti bëjnë ato qafira. Edhe arrinën deri atë gradë që Aliut i takonte profecia i dhe jo profetit sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj thonë domethën ky për ky domethën Allahin e sabe që ai domethën është Zot. Aisa Aliu i thaatur pendohen te kollauzi kjo shkufur kendoja feja ata thon ata thon oje ti ati zot nuk nuk ka mund nuk, nuk ka zgjidhje tjetër domthoni i tre dit rresht urgkoj qe pendohen tre dit rresht dhe ata nuk nuk pendohen dhe rezultati ishte domthonj qe Aliu pasendezi nje zjarrmadh dhe i dogji me zjarr kta te cilet pretenduan per per te qe qe domthoni per Aliu qe ishte zot Ka një shiha, do të thonë, në fillimin e tyre problemet më të mëdha. Shiha ngjëndin një gjuhë apo do thotë do thotë uh, grupim. Dhe që gjithu shiha do të thonë grupi i Aliut, domethënë. Shiha to Ali. Prandaj që u shiha. Grupi i Aliut. Fakti është shiha janë janë grupe grupe, këtu nuk nuk kemi kohë të shijme fol për këtë, unë mund thjesht po u tregoj domethënë të çështën rregullin ton. Do të qeshtin, tonë, shikoni gjithmonë te këto katrori këtu. Domethënë. Këndër shtuon të treja, pra ne dhe shkuon ati ku shkuon. Këta ishë në grupi gjithë që dole. Shijat. Shijat. Qartë? Grupi... E, në më në shijat të shi të më thënë në kadhemër tjetë që në Rafida. Në këmi të të Rafida, shytëm më mbapa. Ka ardhur më basë kohësët së tabinëve. Se të regojë që mamë e Sha'bi, Amir ibn Sharahil e Sha'bi, Ka vdekur 10 vitin 101 të hidgjrit 101 të më shumë herët Ma më shabi e... Thotë për këta nuk, nuk i qënë të Rafi dhe, pa i qënë të Khashabie Khashab, gju në Rabu dhe thotë Që dhe thotë Khashab gju në Rabu, ku shëti? Dru. Dru Pse qënë të khashabie këta? Qënë shi, jeti qënë i khashabie hmm. Dhe më dhe në që i përkasin drurit Jo dhe jaku, drurit Pse? sëdje këta pretendonin thoshin që ne nuk luftojmë me shpatë për hekurin, por do të luftojmë me shpatë për drurin. Deza Dalmehti, kur të Dalmehti ai do të luftojmë me shpatë për hekurin, por në qyshën Hashebie. Ka thënë Imam Shapi për këtë, kur këta njerëz, për këtë grup fshiat, thotë sigurt të ishin zog këta do kishin cen rahamen. Raham është një lëzogu i cili bie vetëm te pslliqet. Është si kur të kishin gjën kafër do ishin gomer thotë. Sigurisht që siç e di, ka është ata që i kanë Gomer. Domthonë që mjerës Budallain history nuk u gjen sa sa këta. Pranë këtu imam shabë, do të them imam shabë që është nga, nga Tabinët, është për Tabinëve, ka thënë çaj çaj herë domethënë ka folur për këtë. Është ka treguar domthonë një ngjashmëri të madhe, shumë të madhe ndërmjet këtyre dhe ndërmjet xifuzve. Bile një profesor i jon ka bërë një libër për dy vëllimeish pothuajse në samë këtët dy vëllime, vetëm për njëshmërinë e këtyre shia me që futët. Njëshmërinë e këtyre me këtyre, për thërë se janë një të fejë. Thish për të regojnë për të reguar në që ata janë largë, largë fësë islame. Kështë e grupi dytë. Grupi tretë. Janë mërgjët. Elë mërgjët. El murgje Edhe ndërkome ta dole dhe kaderijet El kaderijet El murgje Murgjet janë ta të cilët thonë Besimi besi është vetëm në zemë Besimi është vetëm në zemë El murgje El murgje Kusë tjët janë el kaderijet Murgjet janë ta të cilët thonë besimi është vetëm në zemë Domthon, domthon që ti bëj çfarë gjë në fit dush, birë sa para mbra apo dunia, asoj gjë në avë, ti e quaj musliman, besimin e ke si xhibril alayhiselam, si profetin sallallahu selam, të patundur, fuqishëm, nuk të bën dëm asoj gjë në avë. Çfarë do të bësh ti? Kupton? <të> Kta lmorjet. Po thjesht domthon besimin vetëm në zemër. Disa për ty që kanë këkom në qithen besimin vetëm me gojë dhe me zemër nuk ushton, kupton disa qënësi ka po të për tërgojnë për të rritur dikupar, ne për të dëshu të tërgojnë të grupët bazë janë grupët bazë janë 5 dhe më rëjnë të për grupët sektor, grupët humër janë 5 për i tërgjëm të shikë të thamë në më në khauritjës që jetë murë gjitë janë të trendë dhe kaderijet janë 4 kaderijet janë të të cilët mohojnë kaderin mohojnë mohojnë kaderin kaderin Të që farë për po më mohojmë për i kadire, ta në taj në lojë, lojë. Kër t'i vi, radhe në shala, në të shpjegojme. Për që se ne e për lojë jetë, të i shpjegojme se të që farë më mohojmë, sepse ka shumë, shumë grupe, në qënë disa projtyrë në fillin fare, mohonë në një sa gjera, ta u shdukën, ka në dalë në të tjërë, mohonë në sa gjera tjëra, e më radhe. Ta në kadire. Dhe në fund fare pose, janë thaqon murjje nëse lai rrgja rrgja do të do të vonohesh s'kan gjurë arabë që kuptimi kuptimi është domodin që ata e kanë e kanë shtyrë e kanë anashkaluar çështën e punëve domodin që një person qut besimtar do pa bëjë punën e mirë fare po të besimit, dhe më zemrën tuaj besimtar. Pastaj vrit, prit, përdhuno, mështro, gjithë ato bëjë ti që, është më kjo, këte, që liqe, kuptojnë, po Qartë, një besimtar. Domodin kjo këta normalisht kupton që në butalliç kupton po tregon çfarë do ta. Qartë se mos ta ke kuptoi njëri na thot pastaj që po thot hoxha që bëni ç'doli. Mirë. Kaderiet nga fjala kader, që do të thotë saktimi i Allahut, që ka shkruar Allahu dhe për ne të nga që ka mohuar saktimin e Allahut, pra ne qujmë kaderie. Xehmijet, ishin ata të cilët mohuan emrin dhe titujt e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këta kanë qenë nga grupet të cilët domthonë kanë kanë qenë shumë sherrt maut në numrit në, në Islam. Origjina e tyre të është nga një person i cili quhet Jadd ibn Dirham. Jadd ibnu dirham Jahad ibn Dirham Isa i cili thoshte që Allah subhanuhu te alaui ka folur muhammedun selallam, Ibrahimin nuk e ka pasur, domethënë të dashurin timikun e tij, domun që e ka i ka dhënë mrekulli dhe ka qenë robi veçantë i Allah subhanuhu te ala, edhe ka mumuar të gjithë emërsit i Allah subhanuhu te ala Ja'd ibn Dirham. Faqis që grupin u njënë me emrin Ja'd ibn Dirham, njënë me emrin e djalit të tij, i cili quhet Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Ja'd ibn Dirham. Ja'd Jahm ibn Safwan. ka thënë një bëdhitar, më një fjalë të bukur për të Xhamis Sofianin. Thot kuptimin e kësaj vëzhgimi, ka thënë është i vëzhgim thot. Ai thot "Aghib tulish shaytanin da'a an-nas jahratan ila jahannam wa qad ishtu ila an-nar wa qad ishtuqas ka ismihi min jahannam". Thot jam shuditur për një shejtani i cili ftoi njerëzit haptasi për zjarr dhe emri i tij thot e ka burim nga jahenemi, pra ai thot jaham, më thonë. Shkëtë që gjatim në dirhem, një shëtë themenuzi këti grupit, e thuhët që këjë gjatim në dirhem e ka marrë këtë fjallën e ti, këtë ide dhe ti që thosë këjë, i ka marrë prej një personi i cili qëtë Talut, ose prej një personi i cili i ka marrë prej Talutit. Taluti ishte një pi jatë i qëfutit i cili ka bërë ma gjithë profet sallallahu alaihi wasallam. Domethënë është origjine për çifutëve. Gjithashtu Xhadimi do të rrim ka jetuar me filozofët dhe ja ka bërë Çor Fenatipton. Ai sa thuhet domun që ka bërë një dialog me disa filozofë, i quheshin sumnie. Edhe passe domun është Bulçov dhe çfarë çfarë pas asaj dite filloi pasazi bunde Muhamedi domun rrumui. Gjati nuk pati mundësi ta përhapi më dhëmin e vet parashyse sepse muslimana domun e e bon qurban. Doli dhe Khalid al-Qasri ishte Ishtë të dëmë thonë prisë i besimtarve Prisë i muslimoj, ishtë i parë shteti E o tha njërës ditë në ditër e kurban barame Të njërës Thejër një kurban e tojë, Allah o për nëmë Se mund të bëjë kurban, dhe gjadim në dirhejme Dhe përse ky Po të pretendonte Të thonë një të është i vetëm për të sa fjale Dhe nuk është i vetëm për të sa fjale, fjale Dhe përve për për të salem të kush lefe në vetët Dijet për fundimin bo stëri islam, ku stëri islam ka shtet sepse nuk ka futo dinë në sam kul doshti. Je, o musliman, o ju jo musliman. Nëse s'do të bësh musliman, o mos e bëj. Apo po bër musliman, s'ke drejt dashë për islamit. Edhe atëherë thotë xhatim lu dirhem, nuk padem musliman për hapën e vit dhe, dhe për hapin xhatim nusafani. Kta pesë tash këta ishin, këta këto pesë grupet ishin pesë rënjë të, të gjithë grupeve tumura që kanë ardhur mas tyre këto do mbajnë mënse shumë rëndësishme. Pes, këto ishin pes grupet për të cilave kanë buruar të gjitha grupet e humbura që vinën më brava. Por këtyre kanë burimin. Edhe pse mund të kenë devijuar nga këto, edhe kanë shpikur të gjitha gjërat e tjera, por burimi i tyre nuk del ato. Dhe gjithë këto, gjith këto siç ka thënë Muhammedi, ka thënë i fjash shumë bukur, dëgjojeni edhe po deshë shkruajni. Ka thënë Muhammedi që grupet e humbura thët i khtëlefu fil kitab wa të tafëku ala mukhalefët il kitab thët ata thët ra në kondra dit me kuranin në gjithë të grubë të humërë a po të qikosh nuk përpu dhe me fjallë të kuranit asë me fjallë të sunet asë me fjallë të sahabë dhe ata thënë bënë bën, bën, dhe më thënë në zonë ndesat dhe besimish dhe si nuk kanë qenë asë në kondë të sahabë dhe asë në kondë të sahabë dhe nuk e orderuar dhe asë kuran nuk gjindën, bile gjindën dhe kundër të atyre. Thot i mama Mehmedi, këtë grupët e kumbura, kanë kundërshtuar librin, dhe më thënë, kuranin, dhe kanë rëndakort për ta kundërshtuar. Dhe më thënë që ata në më thënë, kanë kundërshtuar të vërtetën, dhe kanë rëndakort në unitetje për ta kundërshtuar. Dhe më në gjithë, dhe më thënë, bjenë dhe thën, akort në i pikë, që janë kundër të, të i sa u paosë raizili hesën poshtë me treve. Ne kemi shfigur se pse do të tren argument fërëm për të folim rreth ndërkaluar për këtë gjëje. A? Si? Do të rano në kontradikt? Po. Rano në kontradikt në në Kur'an, domethënë apo kundërshtojnë Kur'anin dhe rënë dakord për ta kundërshtuar atë. Thot. Atëherë thotë Imam Tahawe këtu, kjo është akide e sunetit e xhamatit unë do të shih vetëm një fjalë në helsunet të xhamiat. Ja. Gjithë vetëm për përshurë, të përshkruaj. Ja. Të shih pse thonë helsunet të xhamatinë. Sepse dietarët detyruan të nxjellin këto këto terma sepse të gjitha, të gjithë grupi që shikonin ty, që pat dhe çfarë doli brej tyre, të gjithë tash janë muslimanë. Të gjithë tash ta çoshin, jeni musliman. Atë nga do bësh ndallimin nga që është musliman, musliman, nga jeni musliman. Në të thoshë dyret janë musliman, musliman, musliman, të gjithë janë musliman, musliman, musliman, domethënë jo vështë se ishte domosdoshmë që ata ishin muslimanë që nuk zbatojnë të treja. Prandaj, dallimi themelor ndëshë dyre është kjo. Kështu që, që ne u themi aty që ne jemi muslimanë nga ata të, të cilët i zbatojnë të treja këto. E zbatojë të treja do të thotë që ne ndjekim rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam që është Kurani dhe Suneti dhe jemi të bashkuar në këtë rrugë. Prandaj diëtarët domosdoshmë e shprehin në çdo formë thonë ne jemi ehli sunnetit xhamal, ndjekësit e sunnetit dhe xhamadut që i bashkohen në rrugë. Qartë unë e kuptoj më pse e kuptoj shërin ehli sunne wel jemaa nga keka ardhur tashi ka thën profeti sallallahu alaihi wasalam një hadith të saktë të cilin transmeton dietarët e sunetit me sam kujtohet profetësh Abu Dawud dhe Tirmidhi u të saktë thotë janë ndarë shi futën në 71 grupe në 71 grupe janë ndarë krishterët në 70 grupe do ndahet kjo umet domethënë kjo ndarje nuk vjen sepse do islam që ndarë stami do njerëzit një gjithë por njerëzit nga dëshirat e tyre nuk kanë një sepse ata nuk ndjeqin të vërtetën, por ndjeqin dëshirat e tyre. Domethën, për ta shpjeguar në një mënyrë shumë shumë të thjeshtë, domethën çet sa më e thjesht është janë. Kur ti i thuj një personi mos vith, i thuhet apo i vëmë, ose un kam nevojë, ose nuk kam nevojë për lekë, duhet të bëjmë radhë. Kur ti i thuhet mos bëj mërtet jo po sot nuk kam ç't bëj kjo kjo është bashkëtesësut thuot nuk nuk kanë asgjë shteti ka lejuar me radhë follon justifikime vetëm si sipër të bëjë jobin e zvet. Dhe, dhe këta jo buqë shumë e rëndëse sepse si pëlqejnë, pëlqejnë e vetja, e kupton? Në këtë kohë që Islami ka ardhur për të larguar njerëzit nga kota, për të chua të vërteta. Kështu që më dhën ideja është që eh, ahli sunnë ul jemaa kulu termi ka dhënë që të bëhet dallimi në numrin e numrit të vërtetës së kotës domethë vërtetës dhe të kotës. Le të thashim fillim falë se më në fund që dietarët tek në Nista nuk vlersohen gjërat nga emrat, por vlersohen nga kuptimi që më përmban. Jo vetëm që këtë fjalë, Nissun Xema, çfarë kuptimi përmban. Edhe kur themi Nissun Xema, kemi ngjerë të gjithë. Domthonë kemi kemi dalë për gjithë grupeve të tjera. Që tham, vënë ato cirë ndjeqin këtë dhe e larg këtyr grupeve të tjera. Prandaj ishte domozshme, edhe për këtë arsye vendosën dietarët dhe thonë që ky është Ky është një tip, një është një term, i cili sqaron që ne jemi musliman, por jemi nga ata muslimanë, muslimanë musliman burimor, të cilët ndjekin burimin e pastër siç ka ardhur Islami. Qartë? Kjo ç'dihet do të thonë feles ehne sunnati wal jamaa. Këto janë akide kanë mund të shpjegoj mëntahawi, akiden e ehli sunnete wel jamaa. Do të thonë akiden që ka treguar Kurani, Sunneti e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe akiden në të cilën vdiqën sahabët e Profetit sallallahu alajhi wasallam shogët Prof. e profetit sallallahu alajhihi wasallam të cilët e kanë marrë Kur'anin dhe Sunetin e tij të pastër prej gojës së profetit sallallahu alajhihi wasallam të freskët, i kanë dhjuar dhe kanë jetuar me të. Për këtë lloj besimi do të flasim um Tahawi vet. Më nganjë se mbyllim, do të thonë kaloi koha. Ish... Falenderoj. Keni ndonjë pyetje? Tash i kush kush dëshiron të largohet është i lirë. Ne, ne nëmë nëmë në do më më shumë pyetë kush ka pyetje për të bërë Është vërtet se këta janë thurë të rafidhim mbas vrajsës së Husseinit? Jo, këta nuk janë thurë të rafidhim mbas vrajsës së Husseinit, por janë thurë të rafidhim mbas e kanë ka kushtuar, kanë kundërshtuar Zeid ibn Ali ibn al-Hussein, do të thosë është nipi, është nipi nipi Husseinit. Jo, jo. E kë kë do thon fatisht më brapa. Ata të që ndodhë dhe më thënë, vajtë më të, sepse kë ishte prej pasarës e ta livrë dhe allanhu. A të zhënë i vëdhezër? Ishte prej pasarës e ta livrë dhe allanhu. Edhe i thanë ata, sh ata shiet, i thanë këti dhe më thënë që e u bëgë dhe omejë jënë të qi. I thaë i vëllajë dhe nuk e thimë të dhe gjëjë, e u bëgë dhe omejë nuk e të qi. Jënë të mirë. Edhe i qatë të nd këndështim këndështaj që arë të rafë dha, jë rëfë dhu dhe për në qëtë në rafë dha këndështuaz këndështuar zedin dhe, dhe qëtë në të tjil po kjo ka ardhur më thonë ba, në më thonë në bas vitëve në qindë në bas vitëve në qindë hidrit kujemur. se për parë së ka në qytë me këte emur që është me emur ose shia ose khashabije xhëshëbi <laughs> si u thash Punën e shiheve Hë to havoj çu çu ata quhen moslimë jo shihet kishë për qëllim ti Si fjalë dio si ka fjalë liut Po po po shikoj tashin Por për këto haure zy dijetare, domethënë kanë dy mendime. A janë muslimanë që musliman, po sajtë që janë musliman, pra gjyhen fqjar. Jan musliman o rë gjinë fqjar. Atë domethënë gjinova të është shumë i muf. Shiha domethënë punë shieve. Fatisht masa na vjen rradhë inshallah më brapë që të shpjegojmë se punë shia se si është shia dhe nga kanali jush kanali rradhë, por kta që ekzistojnë sot, të cilët besojnë që kurazh të devjuar, besim i tyre domethënë, që besojnë në se ai isha ka bërë moralitet si shpërndojnë ata maskarin Allahu i shkotorroftë që besojnë se Xhibrili ka tradhtuar se është shkruar në kur'an se Omer dhe Ubekran Qafira se sahabët djithën Qafira se besojnë se Allahu subhanuhu teala nuk nuk nuk nuk ka nuk ka dije kupton në principin e krijesës këtu donata kupton Allahu Allahu i shkotorroftë kupton këta ai çka ka këto besime të Qafira Mund këtë i përtyrë për shkakun që i thotë po, të mshiej, ose një fjalë besimi fare, kupton? Dhe falet, ky syn në këtë aftë, por në përgjithësi ata ndjekin të parët e tyre dhe për këtë arsye gjykimi nuk quhet i përgjithshëm për ta, që ata janë çafira. Kupton? Me këshimet mi fjalë janë. Kam një libër, është një libër i shetanit i madh. Po. Të... Le ta vono për atë vitë. Po. Të njëjtë të më të smëngë. Andaj. Të meta drej njerëzit, ajo është mirë është si nënha në zonën. Ti çikova domethënë mirë. Kanë pyetë ti? Urdhëro. Po bëla se kishin pyetën për shirku vëllai, fal. Patjetër. Jo gjëti gjëji këtu. Kur e bë tash shirve nuk thon se bën shirë se ke ke përtojm muslimanëve që bëjnë shirë të dalin në fjalë, sepse shirku ka disa ka disa rregulla, ka çështje edhe kufrit. Kur delorën ka fe, kur nuk delën ka fe. T lutem. Shik, domoshta çdo person ti tash do më pyetesh, çdo person që punon shik domoshta në kafe. Jo gjithmonë, gjithmonë. Ti vin në shkollën e shal. Jo gjithmonë. Ka disa raste që der ka asgjë nuk delin. Të ënjësh shumë domoshta që ata domoshta procese janë çafira. Ja çafira, nëse bësojnë se Kurani është devijuar, dhe unë me sa di, ata nuk e nuk e bësojnë gjithë Kurani për këtë shitun nuk e beson gjithë Kur'anin, se kam pyet, kam jam jam kam fol vetëm me, me disa prej tyre. Ne beson disa pjesë të Kur'anit. Kur'ani Fatimes. Kur'ani Fatimes. Nisën si shihet. Janë shumë xhaje. Po. Po. Tjetër pyetë edhe, ishte, aha. Shfaq mendime. Aha. Pas puna muslimanëve, qoftë aty. Va, va se çfarë mendimesh për hap. Va çfarë mendimesh. Urdra. Si kam ose të thëj, falet mallë, shoku më për të rritur murit. Çfarë dënje falë. Ne falet mallë një një seje që do të çaprojmë. Po çaka fjerë valla. Për çifutë ki fjerë? çand çorë që bëu shohë dhe bëu shohë. Didi kanë kanë një kanë një shprehje turke arabe që thotë le kulli saqira laqta. Që do thotë për zëj që bie, për tokë do gjesh njerëz që e marrin. Edhe për kësaj domoshta, sabutalli që kjo dhunja, do gjesh njerëz që i përqefojnë. Sabutalli jo, i dhunjas, thotë. Jo, ska lidhje bu ide ështëu domoshta që normalisht këto janë mëse normale, sepse ke ke budallë i plot dhunja, edhe ke shumë njerëz të cilët domoshta përqefojnë gjë që janë të kota, domethënë. Ju e sqeço punë, ti thjeshtun t'rgoj një zgjushë vërtetë, kjo është e drejtë, 1 2 3. Do të zbotosh ja, këtu është këtu është besi besim besim i burimor, i pastër, i kulluar siç ka ardhur. Urdhro. A do të thoni ç'i jë të trashë mënyrën për vë prolim në anë të kwa. Pas të dhënë të dihet se të mësova. Aha. nuk kanë rën dakord me secila aty do të nevojojmë, më jargëm. Po do vinjsha, do të flasim për dënjimin për ty, domosdoshmë do flasim në mënyrë detajuar, e kupton? Kur ti vi koha, inshallah, tonë që mos mos i bëjmë para sepse nuk në fazën që për grupet e humor kur ne zdim akon bindimin ton, e kupton? Ka vënë që ju të mësoni të, të të që është e vërteta në atë parë, pastaj të bëjmë me ato tjera, inshallah, e kupton? Hë. Po usi unë më bëj si, atë uizos dosi shehëm për të për të kuptuar domethënë të rregullën tonë që këta nuk do në vërtetë vetëm pse duke kundërshtuar këto riparimet. Është qartë? Ah, më kuptoni besoj, ëh? Sa që pse që unë e them ehli studentë ul xham, pse që më thënë studentë ul xham. Qartë më sa? Është. Si për sa për të qenë çësosur arrit. A kanë shans kjo të jetë 70%? As dritë dritshat, sa do shkojmë ne sepse koha po shtyhet, që ndërmërisë dritë sa do shkojmë inshallah po normalisht po 30 mund të shkojmë ne sepse koha do të po shtyhet tash e kupton kështu që normalisht do Ato që kanë vendet varfikunë vin këtu tani se jamin edhe këtu Je je shih të sigum nuk ke as problem ti ose bëj për një për dy vete të llogjitë çështja ështëu domosdhem që ne kemi lënë një orar jo digmos atësisht kupton kemi lënë johar, kohar, një orar rreth çerek ore dhe 20 minuta pas namazit të atësis kupton kështu kemi lënë si rregull vetë kupton edhe kemi thënë domosdhem që ky do të shtyhet sepse kur shtyhet koha namazit kupton Në pra, le të them që jo se më kërkoj këtu tani, e di, po thash domun sepse si parim që kshu kemi në 90 vet, që në fillim, thonë. Po gjatë sekondës, ne domun ne kemi kemi mundësi të mos përsosim msimin e kaluar, mos kemi rances, nuk do t'u lejojm pa msimin që kaloj, do të zdom msimin të përsëritet, thonë. Hë. Jo, jo. Jo, gjithë këtë gjë, këtu ne zgjidhja është kjo domunë, ne do hesim në çdo formë, do të ndryshojmë ora. Kur ndryshojmë ora, pastaj do ndryshojmë, do ndryshojmë atë ja. Ose masak shavës, dhe të shumë si kur mund të bëjmë shavës A, A? mund kemi një shumë për e rëtë i vjetë? Eh? Do të lejmë shavës për e një vjetë në orë 7 dhjetë i shavë, menin e orësë 7 dhjetë 7 dhjetë 7 dhjetë po, 7 dhjetë i shavës 7 dhjetë uh i -huh. shavës 7 dhjetë i shavës 7 dhjetë i shavës Të gjit gjithë detar, të gjithë detar të ulzuar, gjithë pasaj kë kanë përmendë, po për thash nga të parat që kanë një për profesorët e Imam Buhariut. Pasti pasaj, të gjithë detar të hadithe të mëradh, gjithçka që kanë qenë detar të ulzuar kanë përmendë. Kupton? Po ja, për shetim, kupton? Ja edhe për ty kim Imam Tahawiun, i cili ka bërë një libër vetë, e kupton, që ky domethënë është është i herët, ka vdekur vjen 321 të Hijrit. Domethënë pas Buhariut rreth rreth 70-80 vjeç, kupton? Domethënë që ka qenë jor kërnkon e tij. Kupton? Bo Haniif ja ka qen nga no Irani, me origjin. Kjo i ndon. Babai Babai Haniifës. Babai i Haniifës. Kan emri Weiss vetë ka qen, e ka eventuël Haniif. Edi kan babai Haniif. Ai ka emrin Nu'man, no ka emrin Nu'man. Jo, s'ka di. السلام عليكم وعليكم السلام سيدي نقبجتو Këpse është i vladon si banë është lërk meja Në atalë në kalume Që doa gjedhe doa bitë Uha rrësë më hërë Uha rrësë më hërë Uha rrësë më hërë Uha rrësë më hërë as na Ngaharova no. toshlu... to shpresoj. Ata bim mesazh gjat javës. Ju dëshon se dëshët u shkojton ndraz, Ngaharova zonë. Do bësh. Ja vetë diçka. Kuitoheni për herësinë e shkurtër. Ata bim mesazh gjat javës që ta kemi për inshallah. Ok. Yes. Si do ta kujtojm çfarë themi? Po kujtojm, kujtojm, do noi mos harrojë ta. Te... A ditë emërut Allah. A ditë emërut Allah. Emërut Allah. Po dismë për hapën të mat. Do të vijë ne çka. Ne sku disu të korritim që ligjemi zjarë shë ndaluar. Djigimiz Djahrudin ka fatisht ka dëvitë habu do më thanëu nuk kanë dakord për të çështën. Ë uh, Aliu radhiyallahu anhu i doji por uh, nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë që është ndaluar djegish me zjarr. Pra leda bulloim Nabasin kur Djigu i tha po të kisha qëunun do të të vrisje tha me shpatë por nuk do i djegë me zjarr. Kupton? Kjo justifikimi i tij është që nuk e dinte që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë këtë gjë. Prandaj, po na të shpresëm. Faleminderit. A ke fazë të tjetër apo kom? është speciale nuk e gjendja e domundë sa po të përdorim ata tre janë dhe po janë të gjithë të përshtatshëm